خير الحديث كتاب الله واخر هذه محمد صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل صلاه العصر موثن عليه رحمت فريكي هو حديث جديد ابن عبد الله نقل كذلك ديم حديث جيده ابو هريدي الله تعالى عليه ترجمه الباب ده ماحقی سرابت بهنده، ماحقی ده ماحقی ده ماحقی ده مجرس وآده حقا ذکر کرو ده آپا فواد او ترکی جکم معاسیتو ده هاوی زکریوکو و ده آپا قوض که جکم مجرس وآده حقا ذکر کرو بیپدی مقام قید غالا کنن عند الندیش صلی اسلام فنظره ليلة البطن ده لسماع الله سماو په اند فقال انكم تطسچي سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تزامون ولا تزارون ريم نمدارجي او دذرنهم رجي باو فعلم رجي دا با تفعلم رجي ضر نرس کې یو معلو مول دا ټوله ځ د بعضې عامالو پهنی کې د بعضې اجرونه د سوابو سرته وي د الله دل دا ل مت دی د دو و ډیره د داخله دله دا پرونګت فَإِنْ سَطَعَ الْمَنَاءَ تُغْلِبُوا عَلَى صَلَوَاتِ الْعِشَاءِ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا كَمَا دُرِنَ شَيْءٌ ثُمَّ قَرَأَ بِوُضُؤِهِ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِمَاعَ ذَوَانِ دا د شعر مون دی او قبل الغروب دا د ماجیګر مون تاسو مغلوب نشئ چې فواد نه نشئ یاخذ رویت د الله نه شکي دي د دوی حدیث کې یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنهار او دا دوانه بيد صارما جو ما ديګر ما دي کې يم چی او داري كات د خدري کېږي الله جل شانو صد علمنا تو پوس او يسو پدي بادات کومس خو دي نه ايو ته وایي ترق ناهم يسلون واته نو يسلون حديث کې یو چا خبري توجودی، اولا خبره مصدر در رویت دا اللہ، دا اللہ جلشانو رویت صحبیت شو، معتذرہ، او باج حقا خلق چی پاگی باندی دا فلسفی اصر دے، دا اللہ دا اگوی مر ای آش جسم جسمانی وی آغید د چون چونو مورن لابدی وی یو دا چی در رائی خواستی کې سلامت الحاسا دیم دا چاگش جای ضروریت وی مر اگل زیدی دریم د چې مرئی مقابله کې مهاج برابر وي سولرم د چې نن نه هیتینه دی وی ورې کو قاایته قر کی وی څکا بانو کی نه پغایته ورت کی وی د رشی چابعي کی نهتی پوړ کې همنو ویل کزرې درای او درې پرماینه ته بیا هم ویل الله جل شانه نه یې سم دي نه یې فانی دي نه زمونکه محاجر اتلی شي بل ترت آیاتونه پيش کې لات افسار الله جل شانه دا افسار دا ناظر پہ ادراک کی نشرت پہ لیکن ادیسنت والجماعت کماریت کتاب اللہ نصابی تیگی دا سنت رسول نصابی تیگی اجوہن یومی زن ناجرت لاربیہ ناجرہ قال لا انهم يوم يدين ربهم انهم عند ربه يوم يدين لمحجوبون غير مسلم تزجر دای چې الله نشریدلې مؤمنان د پاره الله رویت ثابت وي په تور غوښه مؤمن محجوب نه وی غیر مؤمن او دا کوم عاقلی نقطې چته وي دا قیاس خالق او مخلوق دی نو مخلوق ځان نشاندې ده خالق ځان نشاندې کتاب الله چې کوم را چې حتان شي لا تدرك الابصار ادراک هم مقدمي ی حاتیت وی ابصاد ذلکل مکمل ی حاتنی شکوی هغه موسی انا نبی الاسلام ته چلاوی دین لنترانی داوی जबाबدار چننترانی لنتا کیدیه د خطاب دی خو نه دی چاودان تمانی شیدیدره لن يتمنه ابدا لن داخل داخید شغله داخید غږی تمننان کوي قیامت کې به تمنناند کوي قیامت کې هغوی وویل کافر یې دې ته نه كنت ترابه دغه شان تل نه تراینی په دې کې نشي دنا دغه ما څه شي به موږ شي دا هم مساله د مرقیت د الله و به پدېري کې د ملائكو راځم کېدې په سار او په ماجګر کې دا کومل <Con> ملک, ملک دي با د وی ملکه حفظري جيري شي چې د حفظنا علاوه وي باج ملیک سایحین وی ګرځي الله جل شان هو تو پوس کښې علم نہ نا ملیکلا تنده ورکوون دی چم ملیک ویری اتا يل فیها مہیب سر اور اللہ فرمائے انی اعلم ما لا تعلمون اس زمانے کو نہ تو پوس گئی جدا مخلوق اعلی فساد کی کزما عبادت کی مشغول تھی اخ مشغولی عبادت تھی ملائکہ نے تنبیہ اور کی تو سین دیرز فساد مانن دامالو مال را خبره برجگی د ماجیګر نرسته کیږي ډیوټیا دا قول د ملائکو دام کمال ده شه حاضر پټیم باندې کوي اگر چی طرف نه ها چرشی خو ما خام ته مراتب پکارو خدام ملائک رځي ماجگت کی رجی، زکر ایوم افتدای کی بعد طلوع الفجر بی، انتہا کی رجی، نو قبل غروب شمس بی، بیدا اللہ لطف و مہربانیو انسان سنکی پو کم خواہشات و شاہوات کی مختلا نئی، کینه الله جل شان و حجی ستیر ذات ته دیو قبیح اللهم مصور ساترین فائته نام علی قدیم جنو کې شریکی یا نه شریکی دا پاتمو ته نشته دا, دا غازی کو حاضرې کای خو دانش ویلې چې په خوله دې شریکی یرا دا ساده شو چې مونږه علي عبادت ته اشرف عبادت او رکا حدیث دینا. خدا بیرے شوی حدیث دی؟ ہم؟ ایسا تردکا ساکیت فری؟ ٹیک شوی، ٹیک شوی، بیرد. باب من ادرک رکا من الاس خبل الغروب دا حدیث بویرده، مخاصص ترې مترجم مطلب په خبین دي من اذر کرکاتا مین العصر قبل الغروب د ماديګر فضیلت ذکر کو یو رکاتې درا کو هم در تاجر مری وی بیر دې یا پرهید باندې دلته موسنی قبل المنادر کرکات من الناس قبل غروب ترجمه الباب ذکرې حال لري چې په دې کې خدا الفاظ هم راغلي وي دا درکا سي جتمن صلاه قبل ان تغرب الشمس صلاه صبح هم راغلي بې دغه ترجمه الوابه دا کړو نو من ادرکه راکړه کاته من, کا من و کا من دا کړو موترجمولو کې چې راځي اذا ادرك حرقم سيده الصلات العصر هو اذا ادرك سيده من صلاه الصبح حاجيت رکم مسلمان دل تواضع کړی دا روست تا سو غره موثنی بے باب زده کړي دعا باب من अदर कमीनल فجر رکاتان اوم باب من अदर कमीनल فجر رکاتان او اقایي کنه خپل اتشتم باب دي داغه <سؤال> وراده ورفسي نه مبا ميو کم دي سمغوري بابا همان نظر من الصلاه ركعتن واه ناشنام مسلم حترادا اماجگر کې رکاتن رہین ہوں صرفہ کے رکات رہین نفس صلاح کے ہم رکات رہین ہوں رکات کې منہد رکا رکا رکاتن رہین بابو نے خمولی رکا سما رکتلہ رام سلام اخترازہ چېره پمادرګر کې یو څوک شروع کې یو راکاد مادرګر په ټیم کې او به پر نر پیوږي مونږ د کیږي دا کا پواختې مکروکه شروع کړه نو قبل وخت په داخله شنو خیر دې فکوبزار مند کې ਵਿਚار شروع کړه او دبل مانځ ته پیداخل شو د ما د نور راو پتو دامون د دا د دا ونش ول وقت سه حکی شو کړه د وقت مو په داخیل شو مسلمان خدا بابونه وعده او دا د بهر له ویتی په دې لري او د ماغونی کې خدا ک تدین خدام چې د سار مانځ او د ماډیګر د مانځ په دې کې صفاق نشته نور ای محمد دا شانتي وای کو ماډیګر کې نور په وته مونږ کې ګردي کې او کو سار سار کې نور راوته مونږ کې ګردي کې پر په ماډیګر او د سار مانځ کې نشته احناف کې د امام یوسف ابن ام بی روایت څخه نقل دي خدا شاهد راوته البته احنافو کله چې ګرم مانځ کې قایې دي لیکن لاسار مانځ کې دی قایله جنوار راو کوته نصارمون منفاشدی یا کو نرتو ته د ماجیګر منفاشدی مخالفین کله کله پر پیغمبر چې حدیث خدایو دا به رويته څنګه فسار کې تاسو دې حدیثه موافقت کوی او ماجیګر کې تاسو دې دغه موافقت کوی دا سو صحیح حیثیت مقابله کوي پټیازماندی او دا که تاسو خبرې کوئ چې ماډیګر کی شروع په وخت مکروه کې شوی دا بل مانډ ټیم په داخیل شو نومون کیږي او سار کی شروع په وخت صحیح کې شوی دا چې دا بل so. مانډ ټیم په داخیل شي نومون پښیدای مونږایو اول خدای دی په سن دیال لا تاسو نن دا را وی چیرې پدې هم عمل نکوي ځکه چې پدې کې خدای راځي چې کو اېتراق د یوسی دیو درا کار باندې اېتراق د صلات او شو نه په یو رکعات 포 تاسو اکتفاء نکوي د دې رکعات سره خام خنور را کو تو نظم کوي په ظاهر دې خصوص معاملات نشته به پدې کې کمال <سؤال> فاجره د دې د هغه مختلف راغری دی د درې بابون احمد ترجمه کړو خو دې کې یو روایت دا سم دی من نترک رکاته او غیرها فقتمه صلاته دا خودا مصبوخ قبارا که ده چیو رکا تیدران دیو کونو صواب دیلان دستو او نور منق سه کوا که مسلم کم دیده مختلف تر اقراق دیده من ادرکاتا من صلات فقط ادرق. او دسی الفاظ هم دی من ادرکا رکاتا من صلات مال امام دا خدای مزروح مبارکی ته هغه حضرمه اتفاق دی چې مزروح یو رکعت لاندې استصار کې هم ماجغر یا په فلم مل کې نور مونږه په بنا کې او په دا غته لريو کې نه صحیح کوم من اذر کا رکاتن نصلات او صلات متقره دی او داود که دا بهر روید دسره ازا جیت من صلات <سؤال> و نحن سجود و انفض جدو ازا جیت و نحن سجود و انفض جدو دلتالفاز امدغشان او دا مش ماری او دین اخوه معلمی حالات د مسبوک تی داری قوت دکیم دغشان تیدیمان ادرک من, من صلات رکعتن قبلا اقویم الامام صلبه فقد ادرکوه دار طول مسبوک ببارکنی حلوالا دوائیو چیزاکو مسبوک نشی من ادرک رکعتن ندی خدا مصد دی چیز اوصوک احل صلاتو قدر دا او دتا تیمی لاوشی عزار چیزی او رکعتن ملن دی دا مون شو ا حد ثورات څنګه شهید مالیش حایزه پاکه شونه غیر مسلم مسلمان شو دایم دي په خپله ثورات دی دې کې ښه یو سورۃ کې دا حدیث او مادیه کې تعالو موږ به د دې تدقیقو په یوو سورۃ هغه سورۃ کم دی احمد اسلام برباب غورای احمد بر باب, باب لا تحرا صلاة قبل غروب شمس ایسا این پیếtام نکر رسول اللہ اسلام قرمائے لا تحرا حدكم فیصلی اندتل عشام صلاحن غرور یا اومد الله رسول الله حديثه بو سعيده خوده رسول الله صلى الله عليه يقول لا صلاة بعد سبحان حتى تترى الشام ولا صلاة بعد الاسر حتى تغيب الشام اومد الله ده وقت غروب او وحدتلو اوقات مقره دیت سنگتعبیرم کون دا اوقات مقره دیت دا اوقات مقره دیت او دا بهر رد دار بیت وی اذا ادرکا احدكم سیدت من صلاة الاصر و اذا ادرکا من صلاة صبح په <شي> وخت غروب کې او په وخت طلوع کې مونږ کې دي دې حديثه بهرانه تماره څنګه په غروب او په وخت طلوع کې چې کې مونږ حدیث لا تدیور کوو کوه حدیث لا تدیور کوو کوم کې چنه راځي منګ تاقل او قیاس سپ نسيب دنه خودنه وکړه چې په شعر کې هغه حدیثه ترجیور کوه ځکه په هغه وخت مकुरان نشته په تولو د شمل لسار منفاسر شي اپمان ماجګر کې دی د ترجیور کوه ځکه په ماجګر کې په وقت مکو اچي شروع کړی ایا عقل مونته دنده خو دنه هم نشکوله شه په حدیث کې مونته ترجیح وخی چې دی کې کړي ولا دا او په دا کې مونته ترجیح دا سه عقل له هغه څوک دا شوی چې تاسو په عقل باندې حدیث په خوله په عقل مون حدیث نه په خوله حدیث حدیث را تعارض لري خبره مولا حدیث حدیث سنه تاروز لري او تاروز مان دې کې مونږ ورکو ماجرګر کې مونږ دې حديثه به ترجیح ورکلا او په سار کې مونږ ها حديثه ابو سفيان خدي رضي الله تعالی قلنا ترجیح ورکو په مشکل دي اور په سې حديثه د مواجري دې سمیت هاستویلی ها پسیح حدیث معاجری دی خری دا خیرات نکوزک دا مغفر دویلی لی حدیث معاجری کی دواقات و نزبت کی گی دا تنصیب و دا تذیب کی گی تر ماخام پوری دیر تیم که دوششیشی دی دام ماس پرخیم تپایتی کی گی یوششیششی دا دام ماس پرخیم تپایتی کی گی حدیث محکی میرے شویرے بیر تاؤسو تا ما پر دیکن تین سو حدیث را راولے را را را را ہو شیچی تاؤسو تا ما یه دی د ماریګر پټنګ کې د شوري چې شی یې سیره پېن ما بقاو کو فی ما سل فقبدو کمنو حدیثه پد قسب حمن شی یې سیرو له سوله دل لقب سپاتی اغه شی محققینو نسبت کا تلې یو روي خداده سي د ماري ګرټیم با سودشي سودس شپږمه 70 دی ټول ورځ نه چې ټول ورځ دوله سګن ټي وي دماجیګر سیمه دوت نه تي دیم کولا دی چې هموستي هو یوره کداشي همره جي شیخ رنه سات دی دا دوله سمګنټر فاطال باری کی دار وی ابن حجاج ذکر کړی دی نو په دې باندې به د ماجیګر یو وخت ګینټ راځي په دوه ورو سيګنتو کې والله علم علم نور حدیث معاجری <متحدث> خامو <متحدث> فصله شويه واقعي قال محمد بن عامر قال قال قال قال قال قال قال قال پاینی فور وقته مغرب کی شروکړه وقته مغرب کی په یو چن جهتونو باندې تحقیق ده یو خود په مین کې د عطا ابن ربحه خو نقل کړ او وقاله عطا یجمع المرید بین المغرب والعشاء مراد نه عطا ابن ربحه هغه مصنف په امبراضا کی دارویت نقل واخرانه حدیث دیجابن زید عانی بن عباس قادن سلن نبی اسلام سبحان جمیعا و سمانین جمیعا تاوست دا ما مسلا دا جماعت بین سلاتین مفسلا جکر قیدا یه دی تاوست دی هنگی و بیمی تاوست دا ایک سو اکتالی صفحامان دی حدیث تیم او ایک سو اونچا حدیث دیم دیکر کردو او احادیث طول په آغرا جمعکی تا توسو مخبکی گی زوی دیمزل مسلح نشم مخرب کولے او توسو تا زیم مخخم باب تاخید زوی اللہ سلم ستتر لمبر صبحبان دی تین سو پین تیس لمبر حدیث و نیبراز کی هم پداغ دی پورت تاخید بے نور نیم آز گال دیتا. الغا دم المغرب في نفسي ديجان بين صلاتين نحو متطمئنه س गई هم اقام الصلاه او جمعكم بكم راجيه حديث طول دي جمع, جمع كريسف كنا نصلي المغرب مع النبي اسلام فيا سر وانه لا يبسو لا يفسر مواقع نبيه ناخذ فراق الحي شرناي توخره وي اور فسيح تاسو غري محمد بن الحسن بن عدي قال قديم الحجاج حجاجي من سفراغ المدينه تا حجاجي من سبجود والي راغلي پس دا قتل د ابن زبیر نا ابن ابن عبد الله ابن زبیر د زی دین کا حجاج ابن صفه به په حیاز مانده عبدالملک ابن مروان با چي خدا غوا هغه مقرر ک حجاج ابن صفه ديا علي عقیله هغه دا چورث سنما چورثه او حياءي مين يوسف جو دا دو مي خندانو زادي مو او مي خندان جو نديو په تاخير کو په منځونو کې صحابه زکه د جاب کو جابيد په دا غوښته و بلکي عبد ود الحجاج خلاف اواد نه اوچتاو و دې زکه امن ختمه ده تبعیرات لا نو مت تو پوسوکو فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهائر والعصر والشمس نفيا والمغرب ذا وقت واجبته د ظہر تحقیق شو دی هاگیره دا ټایم ته وای تحقیق تل تکړه دی ذا اثر تحقيق وشو او ذا مغرب تحقيق وذيري غور ديذا واجبات تنظر بقوت او ذا عشاء تحقيق روان دي ولا شرح احيانا واحيانا اذا راهم استمع عجلا وذارهم ابطا او صبح اخر صلفا كان, كان, كان یو صلی ها بغلقانون یا او قارقان نبی اسلام بغف بیدا منز کهو ابتدائی وقتی کرشو ایزا و او انتہی تیم حمداغا ذکر شو که غش بیدر که دا دا ذکر بوشو مغرب کی پیوزوح شیستیتون اختلاف دے ځن خلخ هوایتي ابتدایي ټیم کې اختيار تېشته خو جنور دی و تا هو تو حري تحقیق یو قول ده هم دې چې ستوري خاص کار شي حلوا د مها موسی کی د دین په تاسو شوه دی تاسو شوه دی ابو شو شو بصره غفاری یو راوې تم اول تا فرض داش را جي ولا صلاه بعدها حتا يتشاهد ما جيغن نروستا منكي حتا چ شاهد كارشي شاهد پري نجم سورري لكن جمهور وئي اور اني وقت ما خان چي عند غروب الشمس اپديک دېر احاديث دي سالمت ابن اقوارا وید پدیک دے دیبنی مسعود دوائد دے رجابی دے فمارا ابو موسیٰ شریف کافی جماعت پدیمانی قائل دی شاہد نستو رہنے دے مراد بلکہ دے شاہدنا سپا مراد آدھا ہے بیتویم اختلاف پا مغرب کرا دے جیمتی داد لری کنن لری جمهور وای انتظار څه د تروب شفق شفق ودی یو قول جدید امام شافعی سيدای لري چې وخت مزیق دی چې پینځه را کاته پیږي کیږي دلیر کې امامت یې یوه ریس کړي چې په مهاجره په کڑے پرېوټی نكی خخیر تفاهم ولعبني خبر بناي خبر ما تاسو کړی و ما علمي ابو شفق لا فدرا غري ممتد شفاق مد شفقوري بل اختلاط چره ها په شفق تي دي نور اي ما شفق سي حمرت وي مار امي مار عربي مسعود تم شب همرا توي امام ابو حنيفه دعا خوانه خپل دي يا قول خدود همرا ته لکه دي موروند دي خديم قول چي ايوغه ده پياز صحابه كم كافي تہ پد دي قائل ابو کا صدیق معادمی دبال <سؤال> عائشہ ابن عباس ترمیدی که یو رویت تپری بارکی علت الفاظ دیس رجی و اخر وقت المغرب اذا اسود دل اذا اسود دل افق نو سواد مقابل دبیاز دی بیاد با ختمشنید. بخنغابل کو فقر ازید. سار کیا حمرت بیاد دادوانا یوٹ ایمدے اکار دادا چما خانک پا حمرت و بیاد یوٹی مشید. خیر، امام ابو حنیفہ دعا قوال بیحتیت ما جیګر به تم نه نرسته کیګي ما محمد نه نرسته کیګي چبيا سورسي ما خستان په د بیا نه نمشته کیګي ما بیندا حدیث ګوشي او ټول حدیث محمود کایتی شي واه مصانی فادر رحمت دې مقام کې تهذیب الفاظ ومصلوبه نشروخ لا تهذیب الالفاظ مقاصد سنت سلوک لا چې مغریب ته شام وایي ریشات اتم مون یې ارا بین خلب دې کوي تاسو دې پورشه لیا به روپ دې بدر باندې را شو باب ذکر لا شاء ولا تمامه و من لا شاء ذيق نيشت ر کوچري زواشای ته استعمال بل ترته جواز ما نه فایل واي پسیدا بل به ام هغه دې شاهد لا ذکر لا شاء دا په او 559 اگرد ابو موسیٰ شر رویت لگ دوسر روانده وقال ابن عباس شر رویت دامدار روانده پانچ سو تریہ سال عائشی رویت دامدار روانده پانچ سو عطاونده آتما النبی اسلام آئی آتما جی کسو رکن وقال باز محشا آتما النبی اسلام ارسو چپن نمبر خدیده دام فاتما جا وقال ابن عباس پانچ سو تریاست دا پانس سو اٹھاؤن اعتما این اعتما اللہ فدر آگئے دال فاجم اصحاصل جکر دیوائے ہاں دا ہاں پانچ سو انتائج سر وید کی ریجی 677 کې بازار شي انه مول دي شام ته وي دي شاته ما ته وې ها لا حديث یو پېتیفاق تټه پېتیفاق بادا او روب ال افق چې دې ذاتم سيکي تاخيره سلسليت نقل دي البته دا یو مطلب چي دا چې تاخير سلسليت پوري دې دا واجب دې کومندوم دي ظاهره خبره دیم قول ده دې د د دیتاحید د سلسلین رستا دا قزیده کو نه یا قال دار چا دا قزیده دمو سزا شو خو ظاهر دا دا چنا قزین را بلکه تر ساره پوری دمحسن تیم دی تقدیم تاخیر دقوم رعایت او لحاظ بورو حالات وقت شین وای ها این توجه شئی مسئله نوم راجه فرقیه مسئله دا سمر هم راجی د خبرو روست باب روان, روان دی فرقیه دون مسئله باندی بابو روان دي باب و سمر فیل شکه که باب و مایت و میسه سمر فرقیه دوکتا بیر دی وزاحت که اډیر فشار شو بده خبره ابو موسی شرید رسول الله صلي الله عليه ملاقات ترته په سفینه کې سورو سفینه حالت خراب شوده هوا ده وینه حبشي ته وته آل جعفر رضی الله تعالی او رضی الله تعالی او حبشي ته هيت کړو دا ملاقات وکړو حاغيشه وسیدل کله چې رسول الله صلي الله عليه وسلم هيت بې دې دېته دی نو په چې ریو میدان توې خبوت خان د د مدینه کې یو ځای او پارک وسیدو موږ په کلمر لمراتو هرځینه وخت راادو رسول الله صلی الله علیه و سلم دی تاسو دې مبارک شیدې واخې راستو صفالیت چې یاخدې مقصدو چې نور جماعتونو هم او فوق موځنه کړی وو شو یا د مقصد ځمحتې امهتون معنی دا مون نو د امت خصوصیت ته څار مونږ د دا اسلام نو تمه سفین مونږ د ابراهيم د اسلام د وخت نا تمه زیګر مونږ د اسلام د وخت نا ما خام مونږ د دا داود د اسلام د وخت نا ما خصوصا مون د دې امت خصوصیت وایې ورپسه ویدو <متحدث> خبر ادار شلوه چه مغلوب که ده او او دوش غیر اختیری خبیل اختیاز بناده که تفصیل پا کدا ده چه دس بناده که گه مفاوید دماخوستان دمانده د پارا شوید او کواسی ودوش غیر اختیار ده ده ده کنجشتره اختلاف کشتره خم مفاوید بنا کرده ویدو ورای رسول <سؤال> الله يوم الدين مالمي چنور زين کي خلق ته اسلام نو رساله ها خدای دې دې کې موږ ماكتويري دي خاصه فخر رسول مکه کې چه دا دوا نه یی شو خدای مې وری ها موزه اې دا نه کو ها اے اوس لري کلی ساری اندره وی ني د شي خو وقال وحمر الان ڈاولانا شكا على امتي فى استصطبع انا احطا اذن جرىجو ما خطة حقیق اوض عطا ناست сотمان الشوخوه هم كيفیا انا وزنیểm احضاره کما عنده همه او تصنو سنیسام بددا احطا بنا صاحب هییو سر بناده ان اطران الغرب lگت قدریج و دای سمه زیانی اتاب هام في صاحب سم ما زمو وی مروا کا دای کلا سره چې حتا مسات ابهامو دیو تی نی اطراف لذن ممای دی ويا د سیدی ته دا کو تر صلا علی صدغۃ السلام علی لا یاسر دا یقین سیبیخنا ولا یتشرنی د سنولد گری اختیار سنولد نو اس پیلال سراقه و ها وقال لو او بنجایش ترے رسول رایتنا، لیکن اولانا دے بیدا، نسر اپنے رسولی مکروح دے وایا، وایا، وایا، لیراتی زندر اید اکسار بانی چیدالاتی شراخ کر کنا، گوٹے پلاس ونماد اوائی پلاکتا کتنے،